І продав. Та дарма, що моя кобза без оздоблення, а голосніша. І всі потрібні ноти я з неї витягну. А ця малоголоса, важка на спів. Голосом витягую за неї. Моя ж сама співає за мене. Отаке буває. Та все це потім. Як вам їздилося, Михайло Івановичу? Розкажіть. Ой, важко їздилося. Багата на таланти Росія і Малоросія, та освіти у людей мало, більшість не письменна. Чиновникам доля людей байдужа дбають тільки про себе. Кожний поміщик у себе і цар і Бог. Церква немов окрема, і влада, і держава, що й казати, важко дивитися на все це. Так, так, погодився забіла. Ви живете в столиці, то наше життя може бачити вперше, і тому вам так впадає у вічі, а ми його бачимо щодня, наче звикли до всього, а все одно інколи за душу бере. Ну, та ми тут нічого не змінимо. На жаль, на жаль, погодився Забіла. Не смію просити вас, Віктора Миколаєвичу, Поїхати по свою кобзу. Ну, не близький світ до бурзни, то ви на цій. Будь ласка, для мене, попросив Глінка. Забіла перекинув через шию мотузок, сів, кілька хвилин сидів, задумливо згадуючи пісні. В одній пісні посилався кінь з гори кам'яної до тієї дівчиноньки, що чорні брови. А в чи звала милого чорнобривого з далекого краю. А ще коло млина коло броду два голуби пили воду. Тож якої втнути? Пальці вдарили по струнах ще й ще. Мелодія змінювала мелодію, а він співав. Забіла почував себе вільно. Його ніскільки не бентежило те, що. Він співає і грає для столичного, відомого всій Росії композитора. Глінка жодного разу не перебив виконавця, але коли помітив, що музика втомився, сказав воістину чудово, а де ви вчилися музики? Ніде, відповів забіла. Та, мабуть, ви нотну грамоту знаєте? Знаю, але не користуюся. Нема потреби. «Я раз почую, і вже можу виконати те, що почув, пояснював Забіла. «Тепер мені зрозуміло, Віктору Михайловичу, чому у вас такі вірші, що самі просяться на музику?» «Наші люди всі співучі, Михайло Івановичу. Ось і мої хуторяни, як і я, один раз почують спів і вже повторюють. Неначе їх цього вчили в гімназії. У розмовах, співах...» Не звернули уваги на дзвінок, що кликав до столу. Прийшов запросити сам Тарновський. «А що ж ви до столу не йдете?» «Голодні мистецтво не творять». «Уже йдемо», – відповів Глінка. Вони рушили до їдальні. Господар Качанівки намагався створити композиторові найсприятливіші умови. Приміщення Оранжереї перетворилися на затишні мебльовані кімнати. Сюди перенесли рояль. Подбав господар і про кухню. Кухар готував столичні страви. Через кілька днів Тарновський влаштував бенкет з нагоди приїзду глінки. О полудні запросили до столу, що вгинався від страв. Трапезували до самого вечора. І весь час за густими кущами буску не вгавав оркестр. Калінич прагнув догодити хазяїну і композиторові. Та за гучними тостами, гомоном і сміхом годі було щось почути. Не подужали гості всього вина, бо подано його було багато. Не з'їли всіх наїдків, бо господар хотів вразити столичного гостя своєю щедрістю. Коли почали виходити з-за столу. Тарновський запросив Глінку зійти на свіжонасипаний пагорб, вимощений дерном, а повз них проходили гості. Попереду Віктор Забіла, що верховодив на весіллях та святах, прозваний за це крокосмейстером.